Першу порцію він з'їв майже сирою, бо пахощі задурманили голову, а наступні протики пік уже ретельніше. А чого ж це право кожного мисливця з'їсти печінку в польованої ним звірини? Коли не залишилося ні шматочка, Ран відчув себе великим мисливцем. Він устромив мідний кінжал у дерево. Відв'язав від пояса баклашку, зроблену з висушеного гарбуза, напився води, затим витягнув із-за пояса вкритий різбленим орнаментом ріг дикого цапа і двічі протяжно засурмив. Тепер, доки інші мисливці прийдуть на допомогу, щоб віднести здобич у городище, можна й відпочити, як удома, на лежанці. Ран ліг на лівий бік, і засопів Йому снився Жахливий сон Він оце спить як дитина А з гущавини виходять Двоє сірих І швиденько з'їдають У польованого оленя Потім один вовк Ніби каже другому Я ще щось голодний Я теж Відповідає той А чи не з'їсти нам І цього мисливця шмаркатого «А чого ж? З'їмо!» Весь у холодному поту Ран розплющив очі і з жахом побачив, що сон триває. Просто перед його обличчям на п'ять від землі висіла золота рибка і насмішкувато зирила на нього великим оком. Ран заплющив очі і подумки попросив володаря сну, а відпустити його у Яв. Подіяло, бо коли він знову глянув на світ, то побачив, що рибкою йому видався орнамент на її застромленого в повалену колоду кинджала. Лісова засійка освітлена багрянцем при західного сонця. А так усе гаразд. Вовків нема, олень на місці, Оно вже й мисливці йдуть. Коли місяць став круглим, як його старший брат Сонце, п'ятого дня тижня, рівно о полудні, в городищі летючих собак розпочався обряд посвячення хлопців у чоловіки. Ран знав, що чоловікам належить одружитися, а з жінкою жити добре. Хлопці кажуть, що добре так, як ніщо інше. Дотепер найкращим для рана було стріляти з лука, ловити і смажити рибу, їсти різноманітні ягоди та гриби і купатися влітку, а взимку сидіти в гарячому просі на печі, слухаючи прицікаві розповіді старших. Або зробивши ковзанку на горбочку – кататися на бичачій шкурі, яку Чинбарі визнали негодящою. А сьогодні він стане чоловіком і незабаром мусить буде одружитися. Для сьогоднішнього обряду мама дала йому новий одяг. Ляну сорочку, конопляні на гавиці, топанці з коров'ячої шкури – і те, чого він ще ніколи не мав, бо воно є ознакою чоловіка. Пояс із вичиненої шкіри з численними поворозками, щоб прив'язувати різні корисні речі, та двома багатими фартушками. Спереду із сімох шкурок вивірки, а позаду злисячої. Розчесане на проділ посеред голови волосся було йому пов'язане крученим сіро-чорним шнурком з овечої вовни. На громадському майдані, в центрі городища, першими почали збиратися діти. За ними метушливо сходилися батьки тих хлопців, котрі, як і ран, сьогодні мають стати дорослими. Вони вели на мотузках молодих чорних батьків. Відтак, як завжди, на підстрибки прибув городишненський відун Ош. Він був у своєму вбранні для ритуалів. Сорочці, почервонені хробаком кошеніллю, спідничці з вужиних та зміїних шкурок, у масивних браслетах із ведмежого хутра на зап'ястках і щиколотках, із безлічу шнурочків на шиї на яких висіло віддунські причандалля, і в головному уборі з лосиного черепа із рештками обламаних рогів. Череп був розфарбований у кольори їхньої громади – жовто-коричнево. Далі з'явилися жінки. Вони були у вибілених сорочках, прикрашених вишивками та візерунками з нашитих клаптиків шкіри і барвистої матерії, у намистах із камінців, бурштину і черепахових стулок та в браслетах із міді. Попереду йшли молодші. Вони несли трон великої матері, величезне крісло з випаленої глини, розмальоване кольоровими візерунками, з вирізблиним знаком зв'язку часів на підголівнику. За ними зрілі жінки вели по-під руки старшу жінку, яка за одностайною згодою старішин була так схожа на велику матір, що люди летючого пса не могли її не вшановувати як представницю богині. Відун, побачивши її, забемкав мідним калаталом, закружляв у танку і заверіщав так, що ран, досвідчений уже мисливець, аж трохи злякався. Жіноча процесія наближалася до центру, а Відун, звиваючись усім тілом, як вуж, бігав кружка яного вівтаря, увінченого головою бика з випаленої глини. Молоді жінки поставили трон навпроти жертовника, а літні довго вмощували на ньому старшу жінку. Вона була надзвичайно велика. Широке обличчя з губатим беззубим ротом, замість шиї три один на одному масивні шари сала, вузькі плечі, від яких тулуб униз розширювався як дзвін, а там, де у дівчат стан, старша жінка мала неосяжний круг свого шанованого тіла. І руки-ноги вона теж мала особливі. Грубі в основах, а внизу маленькі, з дрібними, як у дитини, пальчиками. Вона вмостилась на троні, підсмикнула поділ своєї сорочки, так що громада мусила бачити її величезні коліна і почала обтирати під ляною платинкою. А відтак підійшли і чоловіки –